Розділ восьмий. Несподівана неприємність. Гарно ти співаєш, сказав Айк. Тобі подобається? А вже ж. Тоді я тобі ще заспіваю. Давай. І Чорлі заспівав. Хто невдачі не боїться, хто не плаче від невдачі, принесу тому завжди я удачу. Тільки жди, жди терпляче, небораче, і не плач, і не бійся, небораче, ти невдач. Айк з таким захопленням дивився на Чорлі, що нічого не помічав. І раптом, раптом ззаду почувся хриплий сміх. Айк обернувся. Ззаду стояв Бридакус і риготав. Ха -ха -ха. Іч розспівався зрадник чорнохвостий. Я теж співати вмію. І Бридакус заспівав. Я Бридакус, я чаклун, жартівник і веселун. Я роблю усе противне, некрасиве, негативне, все погане, все бридке, все потворне і гидке. Я роблю бридакості, от такої якості. Він підняв догори великий палець. От зараз побачите. Тобі, Чорлі, я, звичайно, нічого зробити не можу. Ти прилучився через мене до нашого чаклунського племені і став недоторканим. Але я... Тебе добре знаю, у тебе вразливе серце. Тобі сподобався цей хлопчик, і ти вирішив йому допомогти. Так от, полюбуйся на нього. Бредакус змахнув руками, і Айк раптом відчув, як у нього на спині росте горб, а голова опускається до землі, а ніс видовжується, а губи огидно розтягуються і відвисають. А! А очі одне зовсім заплющуються У той час, як друге банькато витріщується Га-га, переможно зареготав Бридакус Гарненький, точнісінько такий, як я Наче брат мій рідний Бридакус ще раз переможно зареготав і зник Айк зацепенів від жаху Підлий чаклун, вигукнув Чорлі «Невже? Невже це назавжди?» Ледве вимовив Айк. «Ні-ні-ні, не бійся. На всі чари Бридакуса є проти чари. Треба тільки дізнатися, які саме потрібні для тебе. І ми це неодмінно дізнаємось. Потерпи тільки трохи». Айк тяжко зітхнув. Легко сказати «потерпи». А як таке терпіти, коли ти раптом став потворою?